«Ви пропустили дві великі події – виставку в Академію мистецтву і першу виставу опери Руслани Людмила. Ці події неповторні. Не міг я. Посила он Віктора Миколаєвича, не поїхав. Якби у вас було в кишенях, як у мене, і ви б не їздили». Вивертаючи кишені, забіла з образу жебрака. Чим розсмішив Тарновського – а Шевченко спохмурнів. «Я ж пропонував гроші на дорогу». «Відмовився», – поскаржився Тарновський. «А яка твоя, Тарасе, участь у виставці?» – запитав Забіла. «Я виставляв акварель, група жебрачок, що сплять. Та головне не я. Там було багато цікавого. Я б сказав, вічного. І зараз шкодую, що не зміг поїхати», – казав Тарновський. «А гулак Артемовський», – як чудово він співав Руслана, розповідав Шевченко. Чарівник. Слухаєш, не наслухаєшся. А Глінка розповів, що дещо він написав тут у вас. О, так? Може, колись про мій маєток буде написано історію? Віктор Забіла звик до пишномовних слів Терновського. В очах спалахнув усміх і одразу згас. На прем'єрі був цар вів далі Шевченко. Ну, з п'ятого акту пішов, а за ним усі блюдолизи. І якраз у цей час зірвалися оплески у нашому кутку. Тут був мій учитель, Карл Великий, Стасов, Сіров, Глінківська братія. І я не зрозумів, аплодували артистам, чи тому, що пішов цар. Кілька днів за Білої Тарновський засиджувалися до ночі, слухаючи розповіді Шевченка та його вірші. Після сніданку Забіла й Шевченко ходили Качанівським парком або, сівши у березовому гайку, писали кожен своє. Забіла згадав риплячу сосну. «Тут є сосна, що рипить. Хочеш послухати?» – спитав Шевченка. «А вже ж? Хочу!» Забіла вів парком заростями, тільки одному йому відомим напрямку. «Хто ходить на упростець, той дома не ночує», – пожартував Шевченко. Та ми і так дома не ночуємо», – відповів Забіла. Вже за кілька хвилин вони сіли на галявині. Ось налетів вітерець. Спершу першого Верховітті зашуміло дубове листя. І вслід почулося репіння. Раз, у друге, ще. «Ха!» «Ніби хури чумаків, що везуть сілі з Криму», – сказав Шевченко. «Еге, ніби ще десь далеко-далеко», – підтвердив Забіла. «А цікаво, що ми однаково визначили, яке це може бути репіння. А насправді це вітром зламана гілляка, розгойдується і репить. Чумаки – це наша історія». «Віктора, хто може бути до неї байдужий?» – вихопилося у Шевченка. Зачувши Соловейка, позаумирали. Потім йшли до річки і милувалися навколишньою красою. Шевченка полонив смож. Довго ходили берегами, поки стомилися. Поверталися повільно. Біля зруйнованого замку Шевченко розгорнув альбом, знайшов у кишені олівець. Швидко почав малювати те, що відкрилося зору. Усе частіше, Забіла помічав, що на Шевченка находив сум. В очах гасла радість. Той сум передавався і Вікторові. Збираючись на Україну, Тарас вважав себе найщасливішою людиною. А тепер гарний настрій покинув поета. У цьому тихому раю, серед розкішної природи він бачив нужденне життя своїх знедолених земляків. Співчуття, гострий біль і, власне, безсилля крагіли йому серце. Він хилив голову, наче сам був винен у всьому. Чутка про приїзд Шевченка швидко облетіла довколішні села, і не було серед місцевих мешканців жодної людини, яка лишилася байдужою до особи і долі Шевченка. А чи не найбільшу зацікавленість виявляли Микола, Степан і Максим, які служили в палаці? Вони зустрілися увечері на вулиці, аби не побачила їх разом пані Тарновська. Говорили пошепки, немов змовники. Прибулий пан, здоровкаючись з мужиками, знімає шапку. «Щого б це?» – почав Микола.